În perioada post-apostolică, în scrierile Sfinților Părinți Apostolici, găsim mențiuni referitoare la cele 10 porunci, cu scurte explicații, fără a putea vorbi deocamdată de un tratat destinat exclusiv la murirea acestei teme. În didahie, în capitolul 2, găsim referiri la poruncile 6 și 7, fără prea multe detalieri hermeneutice, autorul mulțumindu-se doar să le înșire, iar în capitolul următor să fie dat sfatul general, fiul meu, fugi de orice rău și de tot ce este asemenea lui. Cea dântiei referința lui Clement Romano cu privire la Decalog se regăsește atunci când sunt citate cuvintele din Deuteronom 5.15, brațul cel înalt al lui Dumnezeu. Parte integrantă din porunca a patra, care în ultima carte a lui Moise se legau de salvarea evreilor din robie, iar la acest părinte apostolic se folosesc în contextul exprimării puterii pe care o are cel prea înalt, prin care o crotește pe om și îl scapă de cei ce urăsc pe nedrept. Cealaltă scriere care este pusă pe seama Sfântului Clement Romanul, a doua epistolă către Corinteni, nu conține alte precizări în direcția urmărită de noi. La fel nu găsim explicații nici la Ignatie Teoforul, Policarp al Smirnei sau în păstorul lui Herma. Lucrurile nu stau însă la fel în legătură cu epistola lui Barnaba. Aici găsim referințe cu privire la poruncile 3 și 4. La început se amintește doar porunca a treia, în capitolul 3, completându-se cu o scurtă explicație la cuvintele care se regăsesc privitor la respectarea poruncii a patra, să o sfințești cu mâini curate și cu inimă curată, ieșire 20 cu 8. Și zice acest părinte, am fi cu totul rătăciți dacă am că cineva, chiar cu inima curată, ar putea sfinți acum ziua pe care a sfințit-o Dumnezeu, delimitându-se clar sfințenia lui Dumnezeu de cea pe care ar putea o atinge omul, Indicându-se aici un anume tip de comportament cerut omului, prin care poate fi recunoscător față de Dumnezeu pentru tot ceea ce i s-a rânduit. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Origen îndeamnă pe oricine ascultă acest cuvânt să părăsească Egiptul, adică lucrurile acestui veac, să treacă din robia lumii căzute în păcat pentru a veni în casa libertății la o viață conformă cu poruncile lui Dumnezeu. Egiptul așadar este văzut ca un simbol al lumii de aici, Loc al captivității omului în păcat, în contrast cu Paradisul Libertății și cu Ierusalimul Casa Libertății. Prin precizarea să nu aiți Dumnezeu în afară de mine, Dumnezeu pretinde un cult exclusiv ca să nu slujim celor ce nu sunt. Aceasta este întărită de calitatea lui Dumnezeu de eliberator din robia cea străină, a păcatului și a morții." Zice Sfântul Atanasie cel Mare... Nu îi împiedica pe ei să-i aibă pe aceea ca alți Dumnezei, pentru că are existență Dumnezei, ci pentru ca nu cumva, întorcându-se de la Dumnezeul cel adevărat, să înceapă să-și facă zei din cele ce nu sunt. Alipirea de alți Dumnezei reprezintă alipirea de cele materiale, dar îi reprezintă și pereticii pe care falsifică învățăturile Sfintei Biserici. Să nu-ți faci schip cioplit... Nici vreo altă asemănare cu ceva din câte sunt în cer, acolo sus, ori or din câte sunt pe pământ aici jos, ori din câte sunt în apele de sub pământ. Prin apele de sub pământ, Sfântul Atanasie cel Mare înțelege apele subterane, dar și pe acelea pe care, potrivit cosmologiei biblice, stă pământul. Omul trebuie să se închine în cuvioșia inimii și cu gând curat, numai adevăratului Dumnezeu, făcătorul Universului. În cartea a treia către Autolic... Se face o precizare importantă în privința înțelegerii decalogului lui Moise, anume că adevăratul legiuitor nu este Moise, ci Dumnezeu care, prin intermediul acestui set de învățături, le dă oamenilor direcția spre dreptate, spre bună credință și către tot binele. Moise este văzut aici așadar nu ca un legiuitor, ci ca un slujitor al legii, cinstitor de Dumnezeu și om sfânt. Sfântul Clement Alexandrinu vorbește și el despre înțelesurile acestei porunci în cuvânt îndemnător către greci. Acesta înțelegând că porunca interzice îndeletnicirea cu arta ce duce către ispită. Era vorba despre arta mâinilor omenești, care poate merge până la a crede că în creația acelei arte se află chiar sursa divinității. Este interzis atât panteismul cât și divinizarea, adorarea lucrului făcut de mâna omenească. Acest Sfânt Părinte îl vede apoi pe Hristos în legătură cu această poruncă ca pe o balanță bine echilibrată a dreptății care deține puterea de a re realiza aici pe pământ sau mai târziu în veșnicie o echitate reală între faptă și răsplată. Într-un alt loc, de această dată în lucrarea pedagogul, leagă porunca a doua de comportamentul femeilor care își fac un chip fals după reflectarea chipului lor în oglindă. Să nu te închin lor, nici să le slujești. Scurt spus, nu este îngăduit să reprezentăm pe Dumnezeu în chipul creaturilor pentru a nu confunda creatorul cu creația. Interdicția nu a fost totală, dar, în general, s-a evitat de a da un chip văzut celor nevăzute, existând și pericolul căderii în idolatrie. A doua parte a poruncii a doua conține două afirmații care pot părea scandaloase pentru omul neavizat. Eu sunt un Dumnezeu gelos cu varianta din traduceri zelos și doi care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii. Dumnezeul gelos este un sens nou al termenului, care în greaca clasică înseamnă adept plin de râvnă. Se aplică aici lui Dumnezeu ca unia care nu admite vreun rival. Are și sensul de zelos, de fanatic. Înainte de orice altă argumentație pro sau contra, trebuie să înțelegem un lucru esențial în legătură cu limbajul Bibliei. Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu și prin urmare ea exprimă gândurile lui, însă limbajul ei este omenesc. Pentru a fi înțeles de către om, Dumnezeu este nevoit așadar să apeleze la vocabularul nostru. Acest vocabular însă reflectă relațiile interumane afectate profund de păcat. Cum ar fi putut Dumnezeu să se facă înțeles de către oameni dacă nu le-ar fi vorbit în termeni cunoscuți prin noțiuni cu care ei sunt familiarizați? cu siguranță că dacă el nu ar fi procedat așa, nimeni nu l-ar fi înțeles sau n-ar fi înțeles nimic. Într-adevăr, noțiunea de gelozie ni se pare dezumanizantă, căci zilnic suntem confruntați cu știri care ne vorbesc despre crime, abuzuri psihice, violențe fizice sau verbale, toate având ca substrat gelozia. Ceea ce încurcă și mai mult aici este faptul că gelozia este privită ca o manifestare a iubirii. Să nu e numele lui Dumnezeu în deșert, Că nu va lăsa Domnul nepedepsit pe cel care ia în deșert numele Lui. Este vorba despre a treia poruncă, ce oprește folosirea numelor divine în mod inutil or necuvincios. Păzește ziua de odihnă așa cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău. Șase zile să lucrezi, în ele să-ți faci toate treburile, dar ziua șapte este ziua Domnului Dumnezeului tău. În ea să nu faci nicio muncă, nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul, nici asinul, nici orice dobitoc al tău, nici străinul ce locuiește la tine pentru ca robul tău și roaba ta să se odihnească tocmai ca și tine. Străinul ce locuiește la tine înseamnă străinul ce se află în porțile tale, adică ce se află în cetățile, în așezările tale. Aduți aminte că ai fost slugă în țara Egiptului și că Domnul Dumnezeul tău te-a scos de acolo, cu mână tare și cu brațul înalt, iată de ce ți-a poruncit ție Domnul Dumnezeul tău să păzești ziua odihnei și să o sfințești." Sărbătorirea zilei sabatului ocupă un loc central în decalogul deuteronomic, justificându-se printr-o motivație suplimentară față de același comandament din cele zece porunci din Cartea Ieșirea. În deuteronom, ziua de odihnă trebuie respectată în cinstea eliberării din sclavia egipteană, fiind prilej de bucurie pentru israeliți, care trebuie să acorde și sclavilor lor dreptul de a se odihni în această zi. Spre deosebire de cardaișirea care plasează sabatul în relație directă cu crearea lumii, cea a deuteronomului îi dă un sens istoric. Celebrarea săptămânală a eliberării poporului lui Dumnezeu din Egipt. Este aici, desigur, un înțeles mai înalt decât simpla reținere de a lucra într-o anumită zi. Mulți au trecut de la treapta lucrătoare la vedere și s-au odihnit de la toate, aflându-se într-o sâmbătă a legii duhovnicești. După ce am osteni să ne însușim virtuțile, vom odihni în Dumnezeu prin fixarea în contemplație. Sâmbăta fiind ultima zi din săptămână, înseamnă timpul venirii Mântuitorului nostru, care s-a arătat la sfârșitul și la apusul veacului prezent, și ni s-a făcut nou început și ușă și cale spre spălarea păcatelor spre libertate și iertare, spre înstricăciune și viață și spre nădejdea viitoare. Dar cei ce urmează Domnului depășesc sâmbăta intrând într-o nouă zi. A șaptea zi este arătată deci ca zi de odihnă, ziua aceasta fiind prin îndepărtarea de faptele pregătește ziua cea dintâi, care este cu adevărat ziua odihnei noastre. Sabatul avea așadar un rol pregătitor. O dinioară, în vremea sabatului celui prefigurativ, deși oamenii se odihneau cu trupul, sufletele lor erau încătușate în răutăți și păcate. Or acesta este sabatul adevărat, odihna cea adevărată când sufletul este curat și nu împlinește cugetele lui Satan, când se odihnește în liniștea și bucuria cea veșnică a Domnului. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Suntem dator să aducem cinstire părinților noștri trupești și sufletești. Încalcă părunca mai ales cei ce se împotrivesc învățătorilor înduiți de Hristos în biserica sa. Este cuprins aici un alt avertisment. A nu ne lăsa conduși de porniri lipsite de judecată și nici după deprinderile cele din lume. Să nu ucizi. Dumnezeu este Cel care dă viața și singurul îndrept să o ia. Este oprit aici luarea cu voia vieții aproapei, precum și a propriei vieți. Dar cea mai gravă este uciderea sufletească, conform Evangheliei după Matei, cel care vrea să limitească învățătura cea adevărată despre Dumnezeu și despre veșnicia Lui, să se pună, ca să pună în locul minciuna, spunând fie că Universul este fără pronie, fie că lumea este necreată, fie că sunt minciuni, temeiurile adevărate învățături, acela este cel mai mare criminal, conform Sfântului Clement Alexandrinul. Astfel ucigași sunt și ereticii care caută să-i despartă pe credincioși de biserică, după cum sunt și sinucigașii ca unii ce și-au ales o sânda veșnică. Să nu desfrânezi. Prin această poruncă sunt oprite relațiile trupești nelegiuite ca și desfrânarea sufletească prin îndepărtarea de Dumnezeu. Relațiile trupești sunt îngăduite doar între cei uniți prin taina anunții, Dar este și un înțeles mai adânc pe care îl descoperă același sfânt Clement Alexandrinul. Desfrânarea este atunci când cineva părăsește gnoza acea bisericească și adevărată și înțelegerea despre Dumnezeu și se îndreaptă spre o învățătură falsă care nu se cuvine, adică îndumnezește creaturile sau personifică ceva din cele ce nu sunt. Pe scurt, orice erezie este desfrânare. Sfântul Clement Alexandrin, îndemnând ca această poruncă să fie ținută din toată puterea noastră. Să nu furi. Este oprită în sușirea oricărui bun străin. Tot furt este și în cazul celui care vrea să răpească din biserică sufletele credincioșilor. Ademenindu-le la erezii, Mântuitorul ne-a avertizat că furul nu vine decât numai ca să fure, să junghe și să piardă. De aceea de omul eretic, după întâi și a doua mustrare, trebuie să te depărtezi, știind că unul ca acesta care s-a abătut și a căzut în păcat este singur de sine osândit. Să nu mărturisezi trâmb împotriva lui tău prin mărturie mincinoasă. Părunca nu avizează în special mărturia în tribunal, dar poate fi extinsă la toate împrejurările vieții. Orunca este limpede, dar mai ascunde și alte înțelesuri. Să nu fii cu două gânduri, nici cu două feluri de vorbă, pentru că două feluri de vorbă înseamnă cursa morții, conform didahia celor 12 apostoli. Pentru a tăia rădăcina păcatului, să nu vorbești de rău și să nu țin răul. Mărturie strâmbă este și de faimarea credincioșilor de către eretici. Să nu rufnești la femeia aproape lui tău, să nu dorești casa aproape lui tău, nici sarina lui, nici robul, nici roaba lui nici boul, nici asinusul și celelalte. Legea pune punestabilă chiar și gândurilor păcătoase, știind că de la acestea se ajunge lesne la păcatul cu fapta. Mai mult, porunca îți spune să nu fi rob Duhului trupesc, ci să-l stăpânești. În cea de-a patra stromata, referindu-se din nou asupra porunciei a 10, acela spun părinte Clement Alexandrinul continuă explicațiile. Porunca de a nu pofti nimic, nu învață să nai nicio poftă. Nici nu vrea să spună că lucrurile dorite ar fi străine de noi. Spunem și noi că lucrurile din lume sunt străine de noi, dar nu pentru că sunt rele, ci pentru că, ca noi să nu rămânem veșnic în ele. Se înțelege că prin înfrânarea de la pofte scoate din suflet orice gând de răzbunare, iar cuvintele să nu poftești mai pot indica și aspectul de a nu fi rob duhului trupesc. Este o poruncă dată omului de a avea purtare, o purtare conformă cu natura. Cuvintele acestea le-a Domnul către adunarea voastră în munte. Din mijlocul focului, al norului, al întunericului și al furtunii, cu glas de tunet și altceva n-a mai grăit și l a scris pe două table de piatră și mi le-a dat mie. Dacă Domnul altceva n-a mai grăit, înseamnă că doar decalogul este poruncă dumnezeiască, legiuirile aparținând în mare parte lui Moise, iluminate de sigur de Duhul Sfânt. Descoperirea de pe Sinai nu s-a rezumat însă doar la decalog. Înseamnă atunci că doar acesta are valoare de legământ neschimbabil, celelalte prevederi fiind conjuncturale, adaptate situației lumii de atunci și unui spațiu geografic dat. Este ascuns aici și motivul pentru care avem mereu nevoie de tâlcuirea Scripturii de către cei cărora Duhul le descoperă tainele dumnezeiești. Decalogul amintește principiile naturale, iar Dumnezeu nu impune nimic altceva, chiar dacă au fost necesare unele prescripții de cult după episoadele de idolatrie. Vă mulțumesc!